membekalkan segala jenis hasil dan demba kami, membiarkan ribuan serta puluhan ribu di padang-padang kami. Biarlah lembu-lembu jantan kami membawa muatan dengan tiada kemelangan atau kerugian dan janganlah berlaku kekecohan di jalan-jalan raya kami. Diberkatilah orang dalam keadaan demikian, diberkatilah orang yang menjadi